יחזקאל, פרק י"ח ויהי דבר אדוני אלי לאמר, מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל? לאמור, אבות יוכלו בוסר, ושיני הבנים תקהנה. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם יהיה לכם עוד משול המשל הזה בישראל. הן כל הנפשות לי הנה. כנפש האב וכנפש הבן, לי הנה. הנפש החוטאת, היא תמות. ואיש כי יהיה צדיק, ועשה משפט וצדקה. אל הארים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא תימה, ואל אישה נידה לא יקרב. ואיש לא יונה, חבולתו חוב ישיב, גזלה לא יגזול. לחמו לרעב ייתן, וערום יכסה בגד. בנשך לא ייתן, ותרבית לא ייקח. מעוול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש. בחוקותי יהלך, ומשפטי שמר לעשות אמת, צדיק חיו יחיה. נאום אדוני אלוהים, והוליד בן פריץ שופך דם. ועשה אח מאחד מאלה. והוא את כל אלה לא עשה, כי גם אל ההרים אכל, ואת אשת רעהו טימא. עני ואביון הונה, גזלות גזל, חבול לא ישיב, ואל הגילולים נשא עיניו, תועבה עשה. בנשך נתן, ותרבית לקח, וחי, לא יחיה. את כל התועבות האלה עשה, מות יומת, דמיו בו יהיה. והנה הוליד בן, וירא את כל חתות אביו אשר עשה, ויראה ולא יעשה כהן. על ההרים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל, את אשת רעהו לא טימא. ואיש לא הונה, חבול לא חבל, וגזלה לא גזל. לחמו לרעב נתן, וערום כיסה וגד. מעני השיב ידו, נשך ותרבית לא לקח, משפטי עשה, בחוקותי הלך, הוא לא ימות בעבון אביו, חיו יחיה. אביו כי עשק עושק, גזל גזל אח, ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו, והנה מת בעוונו. ואמרתם, מדוע לא נשא הבן בעוון האב? והבן משפט וצדקה עשה, את כל חוקותי שמר, ויעשה אותם, חיו יחיה. הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. והרשע, כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה, ושמר את כל חוקותי, ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה, לא ימות. כל פשעיו אשר עשה, לא ייזכרו לו. בצדקתו אשר עשה, יחיה. החפוץ אכפוץ מות רשע, נאום אדוני אלוהים, הלא בשובו מדרכיו וחיה? ובשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה, וחי? כל צדקותיו אשר עשה, לא תיזכרנה, במעלו אשר מעל, ובחטאתו אשר חטא, בם ימות. ואמרתם, לא ייתכן דרך אדוני. שמעו נא בית ישראל, הדרכי לא ייתכן? הלא דרכיכם לא ייתכנו. בשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול, ומת עליהם, בעוולו אשר עשה, ימות. ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה, ויעש משפט וצדקה, הוא את נפשו יחיה. ויראה, וישב מכל פשעיו אשר עשה, חיו יחיה. לא ימות. ואמרו בית ישראל, לא ייתכן דרך אדוני. הדרכי לא ייתכנו, בית ישראל, הלא דרכיכם לא ייתכן. לכן, איש כדרכיו אשפוט אתכם, בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. שובו והשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול עוון. השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? כי לא אחפוץ במות המת נאום אדוני אלוהים, והשיבו וחיו.